А що ж таки сталося? Що ж сталося у них? Чому хлопця, рокованого було на смерть, такий він повернувся до своїх, до батьків, братів, до родичів і наплеменників? Ну що сталося? Мав би змагати їх сон від утоми напруження, що поволі спадало, але обом було якось не до сну, і Айдар, усівшись у затінку високих кущів, Склавши під ноги, нарешті заговорив сам, тоді як Данило лежав на в дивився просто себе у небо, пересені якого лише гострими, нерівними латками пробивались крізь густу крону дерева, під яким вони лежали. Важко було говорити Айдарові. Він раз у раз замовкав, говорив повільно, не мов би перетятим, тихим голосом, але чітко і виразно. Після вбивства Женібека Батира у військо Касим Султана почалися незадоволення. Активну і, мабуть, провідну роль у виступах проти діль Касим Султана відіграв Багенбай Батир, Айдарів батько, який очолював воїнів племені Кипчак впливового і сильного у степовому казахському світі Він одверто висловив незадоволення діями султана Його самодурством і жорстокістю у ставленні до Женібека Батира Що теж був із кипчацького роду І пригрозив султанові, що кипчаки відокремляться і відійдуть із війська Якщо подібне буде повторюватися Водночас вимагав спокути за вбивство Женібека Батира перед його родиною на цей час вислані дозорці донесли султанові, що джунгари, проти яких зараз кочівники виступили в похід, наготували у гірському проході засідку степовому війську. Султан Касим славився не тільки жорстокістю, але і підступністю. Невисокий незріз, худорлявий, жулявий, із ріденькою, гострою борідкою – з запалими щоками і завжди мало не на самі очі насунутою лисічою шапкою, він, дивлячись на людину, здавалося, пропікав її поглядом наскрізь. Далекоглядний у своїх діях і бездумно підступний. Він очолив молодших степовиків, а що ви начальник із нього був непресічний, чи не завдяки його підступності, та й хоробрості йому не бракувало то Есимхан, на цей час уже літня людина, грозене за свої дії справедливим, призначав Касим Султана воєначальником усього степового війська. Есимхана не раз попереджали, що з-поміж інших царедворців найбільше він повинен устрігатися Касим Султана. Бо хто зна, що може задумати цей підступний пес. Але поки велися війни, Касим Султан повсякчас був у походах. Минуло вже із вісім років, як він став виночальником згви Касим Султан, що веде військо Касим. І десь попри всі сумніви, повірив, що не намагатиметься він скинути його і домогтися повної влади над степом, стати головним казахським ханом. Ще одна риса була у характері Касим Султана – невідступна хтивість. Грем у нього вже був чималенький, але майже ніколи око його не переминало гарної дівчини чи жінки. І як тільки була найменша можливість, то ставала вона Султановою наложницею. У тому бою із джунгарами де Багенбай-Батир відбив у ворогів полонянку Шолпан, яка за дідівським звичаєм, якщо він захоче, мала стати його дружиною. Касим Султан і собі поклав на неї око, і ніби жартома навіть попросив було Баленгея-Батира відступити йому, красуню Тюре. Але краса юнки полонила і Багенбая, і він одмовив Султанові. І цим долив у серце воєначальникові ще доволі злості проти себе, окрім заздрості, доповаги і любові, якою користувався багенбай Батир у степовому війську, і слави якого, як воїна, що й досі попри вік брав участь у всіх найважчих переходах і боях».